دیم باب د زادو طالبین او د رشم نمبر حدیث بدذ وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نامالا حسیر او دش نبی علیہ السلام پہ یو چٹائی بانده په یو پوزی بانده پو خواب پوزیو پا دی پوزو بخلی سملاست دیدم چٹائیان ادا دا دید او سالک ماندار چون پوزی پی جانے پا دی کٹونو بم دی ما شمانو تا غطو تا پا دی اولی کی خوری شو او س پی جانے دی پی جانے آ دی میزید دی میزیدی او س میزیدی مساریب ختم دوسه سپیلې زګه تاسو نه پیژانې د مې زیږی پونو پونو لا اوسه فورو هڅه پوره ا 850 تاسو زپازه که نه زاریک اوس پونو نه دی کارپټې دی او داوی منګایده اغه خزانه او اوس ګرانی او دا شی زونه گرانی دا خوالا آغا گرانی دا بیت زلم پیداکی پرو نبو دا مسالی بوی نو دا یو بانو پوزیو پاگی نبی علیہ مودو تشریف فرماو حفقا ما نرابا سید پدا سی حال کې قد اثر فی جسری چې اثر کڑیو آغا پوزی پا جسید کې آغا دا میزری چه پاغ پوزی کیو نو د نبی سلام السلام بدنبان اثر کارا کی دا امیزیز بوشی کیاکہ سالے کٹ کسم لی آو آ شاتور اکٹی کنا نه صرفی نی اور اپاسی گی پی لاسونا تپاغی کې اگا اثر دبان اگا معلومی گی شوئی فقال ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو نوی عبداللہ ابن مسود یا رسول الله ایدھا اللہ پیغمبرہ لاؤ امرتنا ان نبس تلکا و نعملو الله اللہ پیغمبرہ تو حکم نکے منتا چا منخور کو استاد پارا و او حاسل کو قسم کو منگ استاد پارا یو شیدہ استاد پارا منگ یو قالین سا دفارا منگیو سیر خور کو اجت پا غی پوس ملاستے بیستر ایو بل سیر جوڑ کو فقالانیوی نبی علیہ السلام مالی ولی دنیا اوی نبی علیہ السلام سریمان لگا او دا دنیا دفارا مانا و نمز و دنیا و دنیا اللہ کراکبین مگر پشاند سورت لنگیف اشان داغه سور استذل تحت شجره كا سور لاند د يونینا سور روان وی لاند د يوی ونینا ثم راح بعرام کی وترک افری دغی درا زم د دنیا مثال دا چې لکه یو سور فصل سور د روان دی او د یو سوري د لاند لوګون د تماو کی آرامو کی بیا روان شي نو آغا داغنا آغا سوریم پاتیجی او داغنا آغا ونم پاتیجی زمانگ میسال دی دنیا که داسه ده منگ روانی دی دنیا نا دنیا و قالی نونا و پوزی دا زمانگ نتول پاتی کی پوش سمرا حابی آرام گرو سوری دلانده و ترکا و پری دی آسلی آغا ونیون سوری لر منگ دی دی دنیا د دی مزونا آغا پری غدول اواله رواني پهن مقام تا وعن ابي مسعود رضي الله تعالى نو قالا و كنت مز ازر بغل عمل لي ما وها يو غلام جز ما ده 파رو ما يو غلام فسمي دون ما وارد من خلف رسود كلزان صوتا يوال ما غلام لري سر کرے غلام بها نما يو وارد الشططفنا اواز دا علم ابا مسود اے پوجا اے ابا مسودا الله الله اقدر کا من قال الله یا الله خامخ الله دي قادر دي پتا من کستا ل علي پد باندي ا تو په دې غلام دور قادر نه په وحلو څنګه چلا دې قادر دې فتاې مې مسوده په نیولو فالتفتون ما اوخته د یو خادي خوا شنو فالتفتون ما اوخته دو ناغان اغه رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته ولاړو وقول دمایزه لا پیغمبر هو حر لوجه الله دے ازاد کما دا لادر ازاد پردے ازاد دے چیز ماانا دورا خطائی وشوا او پدے والو ما لدورا چیز ملاوی گینو دا ما ازاد کا فقالا نوی نبی علیہ السلام ما خبرتو انکا یقیناً تو لو لم تفعل کچھتا نوی کری تا دا کار کم کار تا دا غلام نوی ازاد کنے او پدے خپلو والو دیدہ سپریخے وی او پدے خپلو والو دیدہ سپریخے لا لا فاحت كن نار نحامها سيذلي بو تعالو سيذلي او قال يا داسمي لمست كن نار قامغار سيذلي بو تعالو رواه مسلم سمعت سيذلي بو يعني اغه تعالی سزا نشود القول ذکاغستا غلامو شتا ما تحتو لو دغه په واجب الله تعالی سزا ورکړوه جهنم کې او سوچوکا سما تحت دې ستا نوکر دې ته سزا اغل ورکه په ناجایس سیس کې ها نو ګور او تعالی سزا نشد کولې کوشش کوو سزا نشد کولې لو دغه سزا په تعالی سوګد رکي الله بدر کوي دیو جنا علماء وکي والا ما ملکت ایمانو کوم تاسو خصلو کو د هر چا سره د پلووار نو سره ممسکنانو سره غریباناننو سره یو جمله په کېدام زکر کوي یا مع مه ک مانو کوم چې غلاماندي خله ستاسو دغ ستا سره غلام دی ستا لاندې ستا سره ځناړدي سالان دیتا صدا پیشو گاندی چر گاندی زناور دی غویاندی چیلی او گریری او تا اغیس را دا سی روی امان کواچ سی دا سی او اے او اے رکارتا نشی و حلے رداغی پو قیامت کے سزا در او باسی دا بازی کې دا سی او ای چتاو پیسون کی خپی علماتی کی سترگو لگو بازی دا زناورو پنوبویو پر دیموی او ګورا بازه خلک ته څرګاندې کنا د کور کورونو ښاکه دا فسونې خلک یې کوي نو لکه ته خپل فصل دا هو حواله د څنګه سره کړتور کی لو آغو ته ښاکه اریتې سوواجې دویا نه واځي بس هغه غلي ختم اغه مزا دوم زده غنره هغه ګنا ده خردو اثر او که هغه نو تاسې اولی تاسې په ګټو باندې چې فزې یو پړی دموها بیا 30000 سزاوار کوي الله بور کوي د دې سزاوار الله بور کوي لکه ما په ویدیو یو موږ په بیان کړه چې د الله حق دې او یو د مخلوق حق دې د الله حق او د زم قوم چې زم ما چاته خوښ شي ته وو باز استغفار وې او زبنده حق نه مافقو تا چې کم زناور واله هغه نه ماف کوي تا چې د چا نقصان کړي هغه نه ماف کړو هغه نه مافي غواړي چې ما ستا زناور واله ما تا سره بد سلوک ما تا مافي کاوه او چې صبر تا مافي نه غوږتي دا غن وروړه یا ستا دا به ته الله دې سزا ورکي او دنیا کې مور کوي ګوره دا چې خلک چې هغه زناور باندې ظلم کوي غا ګړه معموی زله می کاو هغه اوک حاد کې را ځي اوخوررا کې نور ووررکو او کارې پ کاو او چې غیواې او نبی علیہ السلام ته شکایتو کو حضرت حاضت مالک ما سره ظلم کوي او سه زلم کوي و ما بانې بانونه وړی د او واخن را کې مړی می نه نبی لسلام مالک وللی داس کوې پوهژې لو د خیواناتو سره ظلم کوو یا ساروه مسا او اویاش ساتھی داری پورا حفاظت کوا او حفاظت داستا کار استقامت داغه دوله نږدې ته وایه بعض انسان بسابه ونی سره ډببا ډببا ډببا ځدی خپل کر اره باندې یو بوډي بوري تللی انسو ګناله او کوته جزاتې کرے ظلم یې کرے تلخ ظلم کې تلخ زیاتې کې که زله کې دبط کې دخل کوه کو نه وې تلخ زیاتې کې یا ساته نبی اسلام عبد الله بن مسعود ته ویلو وی کتا دا غلام نوی ازاد کرے نو دا دی غلام پو وحلو پو وجبتا تا اللہ سنو سولے عذاب لوی صحابی دی لوی مقام لنی په صحابا ہوگی او آغا تا پیغمبر پاکوی او دا مسلم روایت دے چې دا غلام په وحلو باندے تا ته با اللہ قیامت کس ازاد رکره وی کتا ازاد پا لکارو کو چې غلام دی ازاد کو نو داد آغا حق تا دا آغا ازاد چرگان په پی عل آغه آغه بنی سعید او غرسله چوو په بورا ها ځاغموس کا او دوالکانو چرګ میول او په ژوندری بانی اوله ته خلې آغه باندې الله عذاب رانه وسته نا یا ساده ګوره کتن تاسو نو کوي ته چرګانو نه زانو ساتې د سزانا د زنا اورو د سزانا د ماشومانو د سزانا ماشوم دې ستاده یو کس سره ظلم دې زیاتې دې یو کاوندی دې د دا دار دې دې او صاحب اوسنکی دا ما شومان وای پټ پټا نه نه الله خبر دی علیم بذات سوزور دی الله باندې دا چې پکړی کی الله باندې دا چې اونیسی چې په یو زلبې اونیسی او گرفتار بږي که سردا اولاد او توا बर्बाद بشي دا دې خیال په کار کوشن کول نه راځن نه نه شرانی نو دلې راز په را راځي